але їхня присутність засвідчувала, що русько-германської угоди більше не існувало. Приготування Болеслава не становили військової таємниці для Ярослава, а тому він також лаштувався до майбутньої війни. Як свідчить літописець, під знамена Ярослава зібралося множество вої – Русь і Варяги, і Славіни. Болеслав ще не встиг заглибитися на територію Русі, як Ярослав зустрів його на річці Західному Бузі, поблизу міста Воли. Почалося тривале протистояння, як свого часу на річці Дніпрі під Любечем. Повторилася ситуація з провокуванням однієї зі сторін вступити в бій на умовах другої. Цього разу подразником виступив воєвода Ярослава Буди. Мішенню для глузування був обраний Болеслав. Іначе у каряті Болеслава глаголя «Да то ті прободім трескою черево твоє толстое». Бєбо Болеслав великий тяжик, як у на коні немогі сидіти. Як виявиться невдозі, кияни даревно дратували Болеслава. Фізичні його вади компенсувалися великим розумом. На випадково літописець, переказавши слова Буди і звернувши увагу на огрядність, Болеслава додав, що він бяше сімимисленно. Та й на коні польський князь почувався впевнено. Сівши на коня, Болеслав звернувся до своєї дружини – з полум'яним закликом захистити його честь і гідність. Якщо їх ця образа не зачопила, тоді він сам накладе головою за неї. Після цих слів Болеслав спрямував коня в річку. Психологічно його розрахунок був бездоганним. Він, напевно, знав, що його вчинок викличе адекватну реакцію його воїнства, а його самопожертва безстрашність піднесе бойовий дух. Дивно, але атака Болеславих дружин, котрим довелося форсувати річку Західний Бух, чомусь виявилася несподіванкою для київської сторони. Ярослав так і не встиг посісти відповідні позиції і налаштуватися до бою. Ярослав вже не утягнув із спочить цієї побіді Болеслав Ярослава схожу картину битви з мальової титмар 22 липня згаданий полководець Болеслав, приступивши до якоїсь ріки, розпорядився, щоб його військо стало табором і приготувало необхідні до переправи мости. Князь Рудських Ярослав, сидячи зі своїми недалеко на другому березі, чекав результату оголошеної битви. Тим часом противник, якого поляки викликали на бій, несподівано відійшов від ріки, яку боронив. Довідавшись про це, Болеслав знявся з місця і розпорядившись, щоб союзники негайно приготувалися до бою, швидко, хоча і з труднощами, переправився через ріку. Ворожі сили, розпавшись на невеликі загони, безуспішно намагалися захищати свою батьківщину, Підпадавшись після першого натиску, вони вже не змогли надалі виявляти сильного опору. Було тоді вбито незліченну кількість втікачів і лише небагатьох із переможців. Певні розходження у джерелах зумовлені тим, що їхні інформатори дивилися на битву з різних боків і, звичайно, симпатизували лише своїм героям. Більшою мірою це стосується інформатора Титмара. Із розповіді про приготування до битви випливає, що вони здійснювалися твердою рукою досвідченого полководця, тоді як Ярослав сидів і лише чекав, чим усе скінчиться. Заради об'єктивності варто відзначити, що і руський літописець, незважаючи на негативне ставлення до Болеслава, відзначив його здібності. Ще одним інформатором перебігу битви Болеслава з Ярославом на Бузі виступає невідомий польський хроніст XII століття, що увійшов в історію під іменем Галла Аноніма.